Коли мене малою завезли до бабусі в село, я бось дозвіло видріпалася на черешню. Черешня була стара, розлога і скрипуча. І ось коли я подивилася з найвищої гілки вниз, зрозуміла, що там і просиджу, поки не повернеться хтось із дорослих додому. Вчепившись обома руками за стовбур, так що заніміли руки, я просиділа, а точніше провисіла, на дереві майже до вечора, боячись подивитися вниз. З знімав мене двоюрідний брат. Він приклав до дерева драбину, тримав мене обома руками і саджував, як велику коштовність. Потім довго і гидливо Сміявся з мого страху, за що я його не злюбила більше, аніж бабусиного сусіда п'яничку, ранок якого завжди починався одноманітно, під бабусиною хвірткою з маленьким порожнім шкаликом. Більше в мене ніколи не виникало бажання видрипатися на якусь висоту, навіть із балкона, я ніколи не дивлюся вниз. Лікарка батькам сказала, що це вікове. Ось-ось минеться. 4 серпня 1979 року. Учора зранку я раптово зайшла у батьківську спальню і не можу з неї вийти дотепер. Ні. Я вийшла дуже швидко, але подумки чомусь. Другий день вертаюся в напівпересмиркову від зашторених вікон кімнату. І щось таке гарне розливається в мені, що соромно навіть сказати. Тато спав у поперек ліжка, закинувши праву руку за голову а тримав на серці. Своєю чоловічою могутністю і красою розкритої фігури тато скидався на персонажа з картин Мікеланджело. Ніколи не бачила зблизька надміру оголеного чоловіка і, може, тому відчула, як дужче забилося серце Аж подумала, що тато може прокинутися від мого серця биття. Я вилетіла зі спальні, як ошпарина. Але яка це була красива картина з моїм молодим і красивим татом. Я б хотіла і собі такого чоловіка, і щоб він спав так само красиво і незалежно. 24 січня – 1980 року. Я не зістаюся ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не вийду на люди з такою вселенською тугою в очах, розтріпаним оволоссям і густою павутиною зіжмаканої шкіри довкруг очей. У мене просто ніколи не зів'яне шкіра. Ніколи не розповніє талія, не обвиснуть груди і не опустяться плечі. Ніколи не вийду заміж з примусу чи необхідності, але я ніколи не залишуся одною. Ніколи. Я просто не можу стати такою, бо я красива, молода. Я не можу бути іншою, аніж лише молодою. П.С. Інакше мені подаватимуть милостиню, як отій поморщеній бабці, яка чомусь упродовж усього сьогоднішнього дня виринала біля мене із незрозумілою завзятістю. А може, то були різні жінки, а я й не помітила? А може, на старості усі жінки схожі, своїми зморшками, втомою очей і саркастичною усмішкою, що супроводжує нас, молодих, здорових і щасливих. О, ні, я не стану такою мавпою, бо мене завжди будуть любити і завжди буду любити я. Нашій викладачці вчора було 45 років, Господи. Яка глибока і неприваблива старість. Це, мабуть, жахливо розуміти, що ти вже стара і не потрібна нікому. І як за такою бабушенцією може вмирати такий красень, як наш філософ Віталій Дмитрович? Кажуть,